89-cu məzmur Ezrahlı etanın maskili Ya Rəb, daim məhəbbətindən nəğmə oxuyacam. Sənin sədaqətini dilim hər nəslə deyəcək. Deyirəm ki, məhəbbətin əbədi yaşardı, sədaqətin göylər qədər sarsılmazdı. Dedin, öz seçdiyimlə əhd kəsmişəm. Gülüm Davud üçün belə and içmişəm. Mən nəslini əbədi sarsılmaz edəcəyəm. Zulalənin taxtında sonsuza dəyək yaşadacağam. Yarəb, göylər sənin xaridələrinə şükür etsin. Müqəddəslər cəmaatı arasında sədaqətinə həmd edilsin. Göydə Rəbb-in tayı bərabəri varmı? İlahi varlıqlar arasında Rəbbin bənzəri varmı? Müqəddəslər məclisində Allah çox zəhimlidir. Ətrafında olanların hamısından O heybətlidir. Ya Rəbb, ordular Allahı, Sənin təhqüdrətli varmı? Səni sədaqətin bülüyüb, Sən qabaran dənizə hökm edirsən. Aşıb daşan dalğaları yatırırsan, Sən rahavı əzib leşini çıxartdın, Qüvvətli qolunla düşmənləri dağıtdın, Göylər sənin, yer üzü sənin, Qurduğun yer üzündə hər şeyin təməlini qoymusan, Sən şimalı, cənubu yaratmısan, Tavor və xermon adına mət oxuyur, Qolun nə qədər qüvvətlidir, Sağ əlin ucadır, əllərin qüdrətlidir Salihlik və ədalət taxtının təməlidir Məhəbbət və sədaqət önündə gedir Bayram şənliyində olan xalq nə bəxtiyardır Ya Rəb, onlar sənin üzünün nurunda gəzər İsminə görə daim sevinirlər Salihliyinə görə şərəfə çatırlar Onların ehtişamı, qüvvəti sənsən. Sənin lütfundan gücümüz artır. Çünki sipərimiz Rəbdəndir. Patşahımız İsrailin müqəddəsidir. Geçmişdə bir görüntü ilə möminlərinə belə söylədin. Bir cəngavərə kömək etdim. Qalqın içindən onu seçib yüksətdim. Qulum Davudu tapdım. Müqəddəs yağımlı onu məhz etdim. Əlim daim onu möhkəmləndirəcək, Qolum ona qüvvət verəcək. Düşmən ona qalib gələ bilməz, Fitnəkarlar ona zülm edə bilməz. Qarşısındakı düşmənləri qirəcəyəm, Ona nifrət edənləri vurəcəyəm, Yanında sədaqətim, məhəbbətim olacaq. Gücü ismimlə atacaq. Dənizlərə əlini, Çaylara sağ əlini kətdirəcəyəm. Məni kağırıb deyəcək, Atamsan, Allahımsan, Məni xilas edən qaya, Sənsən. Mən də ilk oğul haqqını ona verəcəyəm. Onu yer üzünün ən uca parçahı edəcəyəm. Ona daim məhəbbətimi göstərəcəyəm. Sadik qalıb əhdimi pozmayacaq. Onun nəslini əbədi yaşadacaq. Göylər durduqca taxtını saxlayacaq. Övladları qanunumu atsalar, hökümlərimə görə yaşamasalar, qaydalarımı pozsalar, əmirlərimə əməl etməsələr, bu qanunsuzluqlarını Kötəklə cəzalandıracaq Təqsillərini qamçı ilə təmbih edəcəyəm Amma yenə də məhəbbətim atmaram Sədaqətimi yalan olmağa qoymaram Öz əhdimi pozmaram Dilimdən çıxan sözləri dəyişmərəm Müqəddəsliyim naminə bir dəfə and içmişəm Davuda yalandan söz verməyəcəyəm Sülaləsi taxtda əbədi qalacaq Taxtı hüzurumda günəş kimi duracaq Ay kimi, göydəki etibarlı şahid kimi sabit qalacaq Amma ya Rəb, məs etdiyim patşaha qəzəblənmisən? Sən onu rədd etməsən, ona arxa çevirmisən bulunla bağladığın əhddən imtina etməsən Tacını toz torpağa atıb bulaşdırmısan Bütün divarlarını yıxmısan Qalalarını viran etməsən Yoldan keçənlər oranı soyub talıyırlar Qonşuları ona tənə vururlar Onun düşmənlərinin sağ əlini yuxarı qaldırmısan Bütün yağlarını sevindirməsən Qılıncının ağzını kütləşdirməsən Onu döyüşdə qaldırmamısan, Onu şərəfdən salmısan, Taxtını yerlə yeksan eləmisən, Nə tez onu gəncliyindən saldın, Onu xəcalətə bürüdün. Ya Rəb, nə vaxta qədər, Yoxsa əbədilikmi bizdən gizlənəcəksən, O tutub qəzəbdən yanacaqsan, Ömrümün nə tez keçdiyini xatırla, Bütün bəşər övlatlarını nə yaratmısan? İnsanlar arasında ölüm görmüyən kimdir? Kim canını ölülər diyarının pəncəsindən qurtarar? Ey xudavənd, əvvəlki məhəbbətin harada qaldı? Çünki bu barədə Davuda sədaqətlə and işdin. Ey xudavənd, unutma, gör bu bəndən necədir? Köksümdə nə qədər xalqın tənəsini gəzdirirəm. Ya Rəb, düşmənlərinin etdiyi təhqirləri, məhz etdiyinin yoluna vurduqları tənələri daşıyıram. Rəbbə əbədilik alqış olsun. Amin. Amin.